І що ж везете братньому народові? Як завжди, горілку – інтернаціональний товар. А ще дещо, але то комерційна таємниця. А як до вашої комерційної таємниці поставляться митники? Митники Робінзони Прокоповичу – теж люди. Вони мають діток, яких неможливо прогодувати за державну платню. Хоч у декого з них ще залишилися соціалістичні пережитки, і доводиться бути обережними. Напевно, знати комусь скільки дать. З румунськими простіше, там давно відомо такса Наближаючись до кордону, готуємо спільний презент. Ніхто і не зазирне, що веземо. А хоч презент той окуповується, інакше б ми не мандрували. Справді, син наш жодного разу не повернувся з порожніми руками. Максим і Валерія розкладали привезені долари на столі, додавали, віднімали, множили на калькуляторі, розмовляючи пошипки, як два змовники. Курс карбованця катастрофічно падав. Долари росли у ціні. Максим тримав у нас валютну касу, не вельми довіряючи дружині. Коли я зайшов до квартири, син стояв у холі біля великого настінного дзеркала, завиненого до пояса у марлю. Я вже знав про цю його маленьку комерційну таємницю. Між шарів марлі були сховані пакетики із дефіцитними ліками, що оцінувалася у зарубіжжі. Валерія діставала ліки у знайомої аптекарки. Що ж, якась наша людинка раніше віддасть богодушу, не маючи ліків. мій Максим, накопичить долари і стане підприємцем. Це звалося тепер робити бізнес. Я почувався людиною, що зажилась на світі. Коверх корсета з марлі та ліків, син натяг майку, потім светра, на светра пухову куртку. Вітак поцілував Валерію у щоку, мені потиснув руку. Особливих ніжностей між нами ніколи не спостерігалося, тим більше нині. Можливо, у глибині душі він зневажав мене як людину нездатну пристосуватися до нового життя. Так мені чомусь думалося. «Щасливої дороги», – мовила Валерія. «Щасливої дороги», – повторив я, ніби автомат, і додав із неосвідомленою гаразд тривогою. «Будь синку обережний». Син іронічно посміхнувся на мої слова і причинив за собою двері. Таким я запам'ятав нашого Максима. На порозі квартири, іронічно усміхненим. Валерія махала з балкона рукою у слід трафіку. Відтоді ми сина свого не бачили. Навіть у труні. Десь у Карпатах один із балонів з киснем, що їх везли хлопці до Румунії на продаж, вибухнув. Машину розірвало, мов консервну банку. Вона покотилася в ущелину і спалахнула, наче в американському бойовику, що їх останнім часом так полюбляв Максим. Хоронити власне не було чого так для годиться, опустили в землю майже порожню труну. Але я ні про що таке не відав коли від'їздив у відрядження від товариства пам'яток. У селі Жолудівці, нижче від Києва, по Дніпру, очікували наших мудрих вказівок, як чинити із пам'ятником вождю революції. Пам'ятник сповіщалося в листі, встановленій ще в 20-ті роки на місцевій цегельні. Гет деформувався і не піддається реставрації місцевих умільців. А він був свого часу зареєстрований як художня та історична цінність, що охороняється державою. Потрібен був наш дозвіл на знесення. Ось я і мусив, за вказівкою свого начальства, вирішити долю пам'ятника. Я виїхав електричкою, найпершою. Зійшов у Стольному, тут мав пересісти на автобус. Але ранок видався погідний, золотіли вершини осокорів, жовте підмерзле листя хрускотіло під ногами. Змагаючись із осінніми приморозками, уперто жевріли у квітниках чорнобривці. І я попішкував. Проминув село, колгоспну ферму, гнізда дач долині, вода в Дніпрі була яскраво синя, як і небеса над нею, а гряда розчахнутих Асфальтівкою пагорбів, зарослих акаціями і сусняком, круто шугала до сонця. Я вибрався нагору, внизу вервечилися хати жолудівки, нанизані на нитки обмілілих річечок, що текли із степу. Далі, скільки й око сягало, громадилися з бусковою млою, Шпилі пагорбів з розлогими лісистими схилами І таємничими проваллями я рух Тут був окремішній світ І своє окремішнє сонце висіло над ним, сяючи лише для нього Я відштовхнувся від землі І ширяв над тим світом, як у сні Мені усе ще снило ночами, що я літаю Але і тільки тут, у цьому уособленому міської суети зосередженому на собі самому в світі. Сни ставали реальністю. Я відчув це одразу і запам'ятав. У конторі цегельні на мене чекав директор. Ми ще вчора зідзвонилися. Секретарка директора швиденько зібрала комісію. Пам'ятник вождю лежав у господарчому дворі біля стіни заводської крамнички, накритий брезентом. Зняли брезент. Постать вождя, як це зветься в криміналістиці, була розчленована. Одломилася нога, ледь зігнута в коліні, і з шиї стримів новенький сталевий штир, що на нього місцеві умільці намагалися одягти голову. Але голова, коли її свердлили, розкололася навпіл. І лише правиця, хоч її подзьобана вітрами, негодою, часом, усе ще стриміла з плеча, показуючи народові шляху майбуття, як полюбляв писати у своїх статтях за стійної доби Андрій Ротань. Оскільки пам'ятник лежав на землі, те майбуття обіцялося десь у яскраво синіх осінніх небесах. Ми повернулися до кабінету директора і склали акта у трьох примірниках. Директор Цегельні, посилаючись на рекомендації районного комітету партії, наполягав, аби залишки пам'ятника у присутності представника з Києва схоронили на дніпровських кручах. У Львові пам'ятник вождю уже висів під гвалт натовпу на стрілі підйомного крана. А тут, у Жолудівці, ще був інший політичний мікроклімат епоха, що минала. Дихала холодним вітерцем Члени комісії розбралися по роботах Директор поспішав на якесь районне засідання Перед тим, як сісти в машину Він підкликав експедитора Цегельні І доручив йому негайно зайнятися пам'ятником Експедитором виявився підстаркуватий уже чоловік Веселий і говірливий Уже зранку від нього тхнуло самогоном. Звали експедитора Іван Іванович. Людиною він виявився практичною. У заводській крамниці товклися чоловіки, розхоплюючи завезені учора дефіцитні дешеві сигарети. Іван Іванович пообіцяв двом хлопцям гроші на півлітру з профспілкової каси. І робота закипіла. Хлопці підігнали тракторець із ковшем і кузовком. У чотирьох ми завантажили розчленовану постать вождя у кузовок, і трактор покотив у бік глинища. Ми з Іваном Івановичем сиділи на впочіпки біля уламків пам'ятника, тримаючись обіруч за дощаті бортики. Дорога була крута, снувалася все вище й вище, понад краєм стрімкого глибокого глинища. Корпуси Заводської сушарні і печі все більш маліли внизу, на березі Дніпра. Нарешті трактор виповз на шпиль гори, звернув у просіку. За дубовим гайком на самій кручі зупинився. Окопи-туточки ще з Першої Миколаївської війни Мовив Іван Іванович. Потім, у 43-му німці їх поновили, бліндажів понабудовували, хати наші розбирали, мріяли відсидітися понад Дніпром. Але не вийшло у них внизу розпростерся на півсвіту Дніпро, який тут звався Тепер Морем. По той бік синьої стяги сивіли луки. За ними село Ми поклали головою Ногою вождя На дно зарослого шалиною окопу А потім Забравшись у чотирьох до кузовка Посунули тулуб. Він упав униз Із глухим стогоном Хлопці засипали Шанець землею І нагадавши експедиторові Про обіцянку Про пляшку Покотили до цегельні ми з Іваном Івановичем сіли на край кручі. Унизу по водному плесові мчав, залишаючи пінистий слід, теплохід на крилах. Хвиля котилася до берега, ворушачи зелені оази водоростей. Іван Іванович дістав із внутрішньої кишені куфайки чвертку прозорого, як небо над нами, перваку, двоє яблук. Я згадав про бутерброди, узяти передбачливо з дому.